Bueno, enko arrau gaur garrantzitzena garaipena zen, ira bazea ba edoseimodutan ira bazea lortu zuen. Eh? Baio, oso, oso garrantzitsua sarinena azkena eh zelaia zagoen moduan, eh gu puntu faltan eta ira bazin eta ira dugu asko sufriduta. Baia ira zen dugu oso partio nik esango partio ona egiten, baina oso partidu sufritu egiten. Bigarnan garnan bueltan mandiozu eta, eta gainera ba, protagonista izan zara ez, bi, bi goloiekin buruz eta penaltiz Bai, zentzu horretan ba, bai eukindote aukera sartzeko golak gaur eta oso posik egia zen da Horre e, jokalari bati ipostazunan handia emate dio eta ondxe bertan, bal, eta aldea laguntzen e, dana behar dugu e, Danak egon bar gara bultzatzen, bankiotik, kanpotik, e, barrutik batez ere, borka oie dia azken puntuk emate dizkibutenak eta bueno, pues, gaur sortatu da nire ikaso izatea eta biharrez espero dut beste baten izatea Bola oso, oso txarra izan duzue gaurko partidean aurretik e, bost partida e, irabazi gabe, gainera golik sartu gabe eta oso garantitxoa e, gaurko garaipena atorkizunari begira ez Ba, egia bueno, e, da guain di puntu asko dutzela playefa egatzeko, baina holan bueno, e, jarraitxuta puntua batzen baitxugu bazkenean hortzi ongoara ez ezin gara dezko gauta gelditu, nahi dugu orgoian egon, e, jokalari buztiek nahi dugu alik eta goren egon, eta, bueno, kasu honetan, berre, e, lortzei txugun puntu pilatzea, askaren txampa horretara aukera guztikin e, ahi gatzeko. Moratia zera izan zen, eta badiroi fresko eta galdu duela taldeak zegratatuz ze da, emoran ero? Bueno, da, niri e, taldeke bai ikusi gaitu zezenan joratzen dugun, askaren eh bideoak ikuste ditugu hasieran ba, bizitasun poliba genukan eta agia izan da e, e, ikuste dut zalek be bai kiska sorpresa moduan hartu gure jokua eta eta ontxe ba, ba, saiatzen diak, gero mantentzen ezin diegoain beste arrisku egin ba, bizkarrea eta jokoekin da ziute holan jarraitzen ikuste eta ta nikuste dut ba ba horre be bai eitegula ta ba, berrik e, egin bar ditugula eta saiatu eta aber golak ailegatzen die Gorko garaipenarekin bai korra izarete berriro, e, gora begiratzeko? Bai, nik uste dute, e, e, zea, partidugatzen genitu ne bai, bai korra eh. Us dut uste emene inordagoenik e, urtea pasatu nahien, nik dute, dana gaudela urtea pasatzeko goakin, e, gauzak ondo egiteko, gauzak ilusio handiakin egiteko, eta da behar danok bultzatzen dugun pila bat, hau aurreatatzeko. Nola ikusten dituzu urrengo partiak lehenengo Izulionen e, bukaera, lehizamadako ze partida torrenasten eta gero a, bi jarraian e, etxean ganea. Ja. Partio horra ganea, normalen bi etxen joatziak ebai, esategu ez diela biak irabazten eta erronka hori hau gau, ez? Nikustu eta oin bilbao lehetikene pentsa benbar dugu, partio oso askotan ikuste ditugu hemen bideotan gura aurretik joatzen dute etortzeza igunan kontra, eta bideo aski ikusten ditugu jokalari diak, biziak, e, gazteak, Eta egor eman martzaile, porque bestela ziur eh, arriso handia sortuko dutela, eta beste bipartigoa ba, ba bueno, oso horrak eten, es eh, sanduan bezala lee et ateabardia puntu pila bat eta eta hoiek iizendia etxetikun.